لا قامت نفسي بنور من فؤادي حين ما رادكت يا رب العبادين وانت روحي وصارت تنوعركي يا لدني خذ قلبي من عشاقي اشرقت نفسي بنور من فؤاري kine ma radtuj rab alai badi zaslo pripada lako gospodaru svih svijeta neka su salat pisana oko poslanika Muhameda salallahu alejhi vesalam poštovani prisutni braći i sestre želim vam dobrodošlicu islamskim pozdravom assalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh neka je na vas mir allahova milost i njegov bereka Vačerašnje predavanje organizovala je Meladin organizacija Orient izbara, koja je osnovana sredinom maja 2013. godine, tj. ređaba 1434. godine i funkcioniše i radi sa ciljem valorizacije i promocije islama, islamske kulture i zdravog stila života u okviru djelatnog stvaranja, organizovanje tribina, naučnih simpozijuma, debata, predavanja, prikupljanje donacije u novcu i robi, kao i raspodila isto u socijalno ugroženu kategoriju. Zatim objeljimanje knjiga, eseja, članaka, te organizovanje izgleda i obilazak lokacija koje su predmet interesovanjem druženja. Molim uzvišenog stvorjetelja da ih novom putu pomogne i učine ih iskrenima. Kao što vam je poznato, gostujući predavač večeras je profesor dr. Šefik Kurdić, koji će govoriti na temu Džehemem ili džemat, kojim putem ideš? Raj ili pakao, kojim putem ideš? A ovo je ujedno i promocije njegove knjige Smrt svijeta, evo dolazi. Iz bogate biografije i zaista velikog anežmana profesora doktora Šefika Kurdića, doktora nauka u oblasti hadijskih znanosti, izbojit ću sljedeće ukratko. Završio je Gazihu sredvegovom adresu u Sarajevo, 78. godine, Islamski ideološki fakultet, Sadašnji fakultet Islamskih nauka u Sarajevo, 85. godine, i doktorske studije 90. te 97. na Univerzitetu SZ-u u Tunisu. On je predavač i gostujući profesor hadisa i gave na mnogim islamskim fakultetima u Zemljici Bihaću, Novom kao i predavač na pozgrebonskim studijama internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Od 90. godina održao je preko 3000 predavanja, tribina, fud bivazova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, Crnoj Gori, Austriji, Švajcarskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, SAD, u Kolumbiji, Paru turskoj i drugim zemljama. Pored mnogo objavljenih knjiga, naučnih radova, eseja i drugih članaka, učestvao je u prevodima s arapskog jezika, napisao predgovore za knjige i biorecenzent. Također je dobitnik pohvala i nagrade predsjednika Republike Tunis za posljednute uspjeve u školi za peđvi i kirajte 87. godine, kao i priznanje i nagrade Fondacije Huseina Fenija Škakul za zastupje i doprinos u razvoju habijske znanosti 2007. godine. Napominjem da nakon predavanja slobodno možete postaviti pitanje profesoru usmjeno ili pismenim putem i ovom prilikom vas molim da ukoliko pitanje postavljate pismeno da bude čitko da bih ja to mogla pročitati jer u sudoku neće biti pročitati. A sada sa velikim zadovoljstvom riječ profesoru doktoru Šefiku Kuroviću. Bojmo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشق المسالين سيدنا محمد وعلى عليه وسحليه أجمعين ربي شحلي صدري ويسرلي أمري واحلو أقدة بالنساني يفقه قولي صلى الله عليه وسلم لدي برشتونا برشتو سيدينا السيسر السلام عليكم دولة دوشري ونبترشني نشأ druženje ali ja ga tako nazvao onda ćemo pokšati autorizirate ovu temu koja je navedena na ovim plakatima koji ste imali prilike čitati da je druženje u Jelene i Rai Pakao i kuda mi idemo. Dakle bojimo o toj temi pa ćemo pokšati usmjeriti naravno o naše kazivanje na to ofonu. Nadam se da ćemo svi se lepo poziveti ja i srećnije posjećujemo predilnu salu u Ode u isto na u varu i drago mi je da evo po koji put već sam ovdje, samo nisam bio u ovoj Sader, sam bio više puta i u našem ređematu ovdje u Novom Balu, pa je drago da vidim pomamo neka lica koja sam vidio prije toliko godina, i osimam posljedno zadovoljstvo da mogu uistinu progovoriti nekoliko riječi o ovoj temi, iako je tema i opšina je kompleksna i trebalo bi dugo o njoj govoriti, ali da ja ću se truditi da u nekih četrdesetak minuta, ma i više to zavišimo, da ćemo imati prilike koliko neko bude imao neko konkretno pitanje iz ove oblace slobodane da postavi, pa koliko bude eh, lahko, ja ću odgovoriti, koliko bude teško, da no, će oni pričekati jedna teška pitanje jer odgovaram, samo onoga lahko da znate to, da nemate to u vidu. Evo, pravo mi je kažem da mogu progovoriti nekoliko riječi vama koji ste ovdje prisutni, Ja smo mi na ovaj svijet, svi došli sa jednim zadatkom da živimo i preživimo ovaj svijet i da dođemo na onaj svijet svi sretni, zadovoljni, jel' tako, i radosni. I zato je Allah gospoda Svemira u svojoj plemeni Tukizi, Kur'an i Kerimu, kao i Allahov poslanik i miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao i oni brojni raniji poslanici i vjerovjesnici, a takvi je bilo stotinu dvadeset i Od tog broja je bilo 315 poslanika, ali dakle 124 hiljede je bilo vjerovisnika što hoće da se kaže da je Allah gospodar Svemira i svi nas želio ljudima spas. Želio da ljude uputi i da ih na neki način jel tako, usmjeri ka pravim, ka pravim stremljenjima i pravim ciljevima, a to je da žive ovaj svijet i da ga prežive, ali da također i dožive karbonski ili zagrobeni život i da tu sretno dobro jajeli prođu i da onda povoda na sudnje dan dođu sigurni da će provočiti račun pre svojim gospodarom. I mi zbog toga kažemo da je, iako je Alba Čudešanovo da čovjeku dao sve kvalitete i odlike koje nije dao nikom drugom, nije dao životinjama, nije biljkama, nije mrtvom svijetu, mrtvoj prirodi, nema je upravo čovjeku dao sve kvalitete i epote kojima on vas považe, ali samo od njega traži da se poniduje gospodaru svemira i odatle je nastao termin islam od esleme juslimu islamun što znači pokoriti se, predati se počiniti se onome koji nam je sve dao i od nas ništa Allah ne traži više nego jednom vrstu počinjavanja i zahvale njemu na onome što nam je dao i naš vi i naš sluh I sve naše ove kvalitete koje mi da spolaznemo, sve nam je dao zaodno Australijom da zahvaliti. Ne traži da ono izbuđujemo, ne traži da se bijemo, ne traži da ginemo. Razumjete? Ne traži od nas ništa, samo traži da priznamo, jarobi, ti si naš gospodar, ti si nas stvorio i ja da nije tebe nas ne bi bilo. Da nas nisi ti stvorio, nas ne bi bilo. Neko će reći, pa ima otac i majka, da nije oca i majke Mame i babe, babe, odnosno tate i mame, ne, ni nas bilo, nije tačno, nije tačno. Danas dijete nastaje za prvete, vidjeli ste, znači nije problem utrme. Druga stvar, imate i mamu i babu ili mamu i tatu, a nema djeteta. Džaba se sastavio, svakon ročni se sastavio, nema djeteta. Zato kod je dijete? Ne mama i tata, ne babo i mama, nebo Allah, zapamtite. I zato u Kuranu ker se kaže Allah nekome podaruje mušku djecu, nekome žensku djecu, a nekome ne daje ništa. Nema tome, da obilazite sve klinike svijeta i sve podziljevi ljekara koji će komunicirati s vama ako Allah nije dao djete, ako to srbjeno nije riješeno, ne možete ga nikada imati. Nema tome, jasno je ovdje da Allah sve stvara, rastvara, on sve obdržava, on nam daje sve ove kvalitete i mogućnosti kojima mi danas nas polažimo, A od nas samo traži da mu se zahvalim. zahvali. To je jedino što on traži od nas, ništa više. Zar je to mnogo? Kada uzmete onako realno, objektivno ili tako, sagledate situaciju, zar to mnogo? Vama kad neko čak uništava život, zahvalite. Sjedite u vozu, ja sam gledao ljude u vozu sjede i želi da pripali cigaru, ovaj mu saputnik koji sjedi sa njim, brže bolje, ukraše onu šibicu ili onaj upaljač i pripali mu cigaru. A ovaj njemu kaže, Hvala lijepo, hvala lijepo. Šta ovaj radi? Ovaj mu ništava život. Jer je danas medicinski potvrđeno, nauka je i znanost jasno dokazala da duhani pušenje šteti čovjeku. Dakle, on te ubija na neki način, pomaže ti da se ubijaš, da vrši svoje samoubistvo onako svjesno i narate moj Ahbabu i brate i onda još ti njemu kažeš hvala lijepo. Razumijete? Allah ti dao vid, Bog I gledaš sada ovdje mene, ja gledam vas, gledate rijeku, gledate ovo prelijepo od naše Jadransko more, pa sve dobro, koja ljepota u tome, samo malo zamirite sekundu, pa vidite koliko osjećate nešto kao da ste u tunelu, kakav jad i kakav onda bijez vas hvata kada ne vidite, razumijete, sad zamislite čovjek ako i nijema nikako vi. a vam Allah dao vid. Razumijete? I kako te nije stiv da ti ono koji ti je dao vid ne padneš na sežnu? I njegu ne zahvalaš, ne kažeš ja da bih tebi hvala. Bilo koji način uradi to, jer je to ono što da neki način odobrovaljava Boga gospodara. Koji ga čini takviš da će ti onda dati još daleko više, kao što Allah Želešanu kaže u Kuranu, va zi dem nekum, jel tako? Ako vi po inče ketum, fe Ako vi zahvalite, To jest Allahu zavanite, Allah će vama još povećati blagodate. Vidite, po, još će povećati. Znači, imaš puno, kažeš, hvala tebi, moj gospodar, koji si mi je podario ovu jato. Hvala tebi, moj gospodar, koji si mi pojavio, podario ovaj Mercedes. A pa neko će reći, pričakve, ja sam to zaslužio. Ko ste ti zaslužio? Šta misliš da ti je Allah uzeo vin? Šta misliš da ti je Allah uzeo slugu, pa ti je bio glup? je bi te direktor primio u firmu, on da, si, da nimaš jedne noge koju si izgubio u toku jedinstva? Ko bi te primio sa jednom nogom? Ko bi te primio sa jednom rugokombova? Ti zaradio on! Kostim on. Ti zaradio! Šta si ti zaradio? Ništa ti nisi zaradio! Sve ti Allah davo! Ja pogledajte! Nedavno sam bio u Austriji, oblaćava mi se jedna žena i njenj muž. Bi to joj šta će? Rekari mi rekao da će dijete, kad rođeno, zato što mu puće, ne rastu, ništa ne deluje, čim prvi uzgav bude, ono će da umri. Oni ne znaš šta, šta, šta da radi za tim. Majka ne želi da dijete pobaci, ne želi da, da ga se riješi, želi da ga rodi, makar ono rođeno mrtvo. Međutim, ona je oba bubrega zamijenila, to je transformirala, odnosno napravila transplantaciju bubrega i sad nima jedan bubreg, dva bubrega slonba i ljekari smatraju koliko dalje nastavi tako Vrlo brzo može se desiti da i dijete koji će svakako umrijeti, da i majka u stvari umre jer ja će otkazati sigurno to jedan bubrek u toj trudnoći sa takvim djetetom koji nosi. Međutim, ona i dalje želi da ga donese, a njen muž traži neko rješenje bi on boli da djece donese, ali šta će kad svakako, kad se donese, on neće da preživi. Pa ste, ko je taj ko može sad da to dijete popravi, da ga sredi, da ga... Koji to ljekar može da sad njegov, da tako njegova pluća koja su nemoćna i koje uopće ne rastu, razumijete? Prenutome, ko daje djetelom, ko daje zdravlje, ti ćeš sada govorti, mi to radimo, a mi ništa ne možemo. Mi možemo samo ono što nam je Allah podario, to je da njemu zahvalimo i onda Allah nam povećava te ljepote i dobrote koje on jedini daje na onoj svijetu. I zato Hradar pogledajte da on nam je slug, da on nam bi, da on nam je ona ove mogućnosti i vi pogledajte samo kad ste dolazili ovdje do ove sale, vidjeli ste da uopće niste razmišljali kako da koračate. Šta mislite da ste vi upotrijebili svo vaše znanje Da skontate kako vi da koračate, koju nogu prvo da dignijete, pa kdje dignijete, pa kada prelazite onaj trotvar, da treba treba dignijete, metarnim treba 10 centimetra. Vidjelite, vidjete, normalno, čim budu neke prepreka, sam podignete nogu koliko je dovoljno, vi oče ne mislite o tem, vi razgovarate s svojim kolegom, kolegi sa s kojima idijete, a oče ne mislite o tem, koja je to blago da ljudi moji, što da tu utrošite svoju energiju, samo da kontate koje ćete nogu da dignijete koliko ćete da dignijete i kako da vidjeli ste, evo ja govorim, uopšte ne mislim da li ću ruku podići i neći, to same ruke rade, to je lavao blagodaj kad bi ja sad mislim da se izbunio koju ću ruku sada dignijem, koju da spustim da li ću da podigne vlas ili ne. to prirodno ide, to je Allah dao. I svakom je dao jedan govor i vidjeli ste onako uspava sve, drugi govori sve razbudi. I meni ne treba nikada dođivati ljude. U meni je Allah dao takav vlas i kad ja podviknem, svi su uvijek spremni, svi ono, slušaju, razumijete, moraju da slušaju, inače ne može zaspati, jer onma osjetimo, ono mora se put, razumijete. A imate ljudi, ako ima pet ljudi on govori tiho, ako ima 50.000 ljudi, ljudi će govoriti tiho. To Tako ga je Allah stvario. Ja drugačiji nastopam dakle, nisam ja to htio nekada, niti podignem glas da vas izdemiram, nemojte misliti o tome, niti napravim nešto drugo, recimo to, to onako dođem, samo predavam, jedne prilike kada sam ja držao u njemačkoj predavlji u Stuttgartu, govoreći o, o onaj smrti, razumijete, ja sam izgovorio onako, to mi prvi put naopalo, nisam ja mi mislio o tome, i kažem onaj kada dođe čovjek pred kraj svijeta, razumijete, i više, Osjeti da mu dolazi melek smrti, mi to kažemo Azrahajim, razumijete, melek smrti, koji mu dođe i čovjek sad koji je vjerovao, on zna kada ga je melek Azrahajim pokupi i usmrti da će on jednog dana biti ponovo proživljen, biti među svojim prijateljima, babima, rođacima, rodbinom, razumijete, poznanicima i tako dalje. I pogotovo ako je bio dobar plemenit, zna da će ući ako Bog da uđenjeti ili raj da će tamo sa da uživa. Njemu je lakše daleko i kad dođe taj melek smrti, lakše je, manji mu je stres nego onome koji nije vjerovao ništo. Koji je radio sve ono što je Allah zabranio. Koji uopće ne očekuje bilo kakvu radost, ljepotu na onome svijetu, zumijete? I onda možete misliti kako je njemu, on samo jednu tamnu sliku kada mu dođe melek smrti, pokucao na vrata i kaže s m R, i ja ne želim ovdje vas da prepadnem ali tada sam izgovorio s, n, r, t, i onda sam viknuo dobro smrt a pa sam viknuo smrt Ovo jedan čovjek je krenuo da, da, da vodi sebi natoči, ustao je onda u džamate, to je bilo u džami, kako je ustao čovjek, više ne znao gdje će, pa gleda tamo, pa gleda ovo, ja vidim čovjek nešto, u, se ukreće onda, isto na rigišpilu, ja gledam šta je. Kad postoje, menim, kažem, ja si ga doktore, čovjek ne znao više gdje, ili je krenuo, ne došao, ne znao gdje je pošao, razumijete? Jer ja sad možete misli, kad je to strašno, kad ja samo kažem ta četiri sloba, s, m, r, t, br. Kako je, tek kad dođe bolan melek smrti pa bude uzeo za gušen, onda mm, stiskao, stezao, razumijete, on je privezao, kakšu je onda legost, razumijete? Tako da, da čovjek stvarno treba za te momente da se priprema, jer tu nas tiko ne može spasti, nema te vojske, nema... Razumijete ti tijelohranitelja, nema policije, nema kola ovamo što ovi naši ovi svjetski, razumijete, razpacivači radi ideja i radi jel tako, onaj, opcija koji to ona imaju do sebe sve one koji dobro štite. Da vidite kad dođe melek smrti nema, tate ne može sačuvat ni komandos, ni specijalac, ni onaj razumiješ njegov rođak, nema niko te ne spašava. Tada nema spasa i to je najveća pravda da znate kako ćemo raditi. Najveća je pravda to... Kada svi moraju odgovornost, kada svi moreju smrt, kada svi moraju u zemlju tri, dva metra bez geometra u crnu, hladnu, mračnu zemlju i kada ti niko ne može pomoći, kada on najobičniji crn u zemlji bude moćniji od najvećeg kraja, najvećih predsjednika, najvećeg ministra, najvećeg velikodostojnika, bio dobar, ne bio dobar, bio mršav, ne bio mršav, bio demel, jedino za njihoj je za crve bolje, jer smo malo debniji, znaš, imaju šta člopat, vjerujte, ona ne imaju ono, neće polonići zube. Kad nekad dođemo mršar i tamo, ono, znaš, kad nas položli, onda nemaju imaju šta, poloniće zube, ovo je dobro, da ono, mi koji smo nebacani, razumijete, dobro će doći. ja gledam eto ovih dana kako smo ovdje, ovoj lijepoj crnoj gori, da vam kažem, pa neko dođemo te večere, terutkovite somet, te someti, ja kažem da Bog Ovo će za crve biti supero, ono kad ja umrem, najedim se dobro i što više se širim, nekad im pitaju što se proširio, pađe neću kako dođem, samo trpate u mene i pravite od mene sad jedan dobar, razumijete, i jemem za crve, bolam. Pa nismo mi stvoreni za crve, mi smo stvoreni da radimo na svijetu, I se pripremamo za ono što nam Allah žele šaru ili tako daje i omogućava. E sada ja ovo vas sve uvodim, onaj, da na neki način dođu malo do džene, pa da malo prošetamo tim lagiritima džendeta i džehendemove, da prošetamo baštama džendemskim i ovim džehendemskim strahotama u koje ćemo jednog dana svi doći. Ili u jedno ili u drugo. Nema tamo među prostora, nemojte da očekivati, niko od vas da ne očekuje da kaže, ma ima ja ću negdje tamo, negdje između. Nema između. Ima samo dva mjesta u koja se ide. Tu su dvije domovine, dvije reprezentacije, dvije skupine i u njih se ide. Nema. Čovjek sad kaže, hodo ja ovdje, ja mogao malo tamo, ne može. Samo ili si dobar i ideš ka jevenetu i rajskim primojima, ili si loš ideš ka džehenemu i ovim je tako onaj paklenskim, vatrenim, onim je tako iskrama koje će da nas jednostavno rasture i razvale. Imamo li pravo biti nesretni pitanja vas? Imamo li pravo biti biti nesretni? Allah nas je sve stvorio sretnima i želi da svi budemo sretni. I zato neme slavo ove poslanike, ne zato što je dao samo ja nako formalno slavu, nego slavo da nas sve izvupu i spase i kaže u Koranike Rimu da je svaki narod imao svog upućivača. Svaki narod. I na njegovom jeziku se to govorilo. Nije se ovdje u Crnoj Gori, u Crnoj Gori govorilo arapskim jezikom, nego u Crnoj Gori se govorilo ovim jezikom ovi ljudi koji su ovdje bili u Bosni i u Albaniji također, u Austriji također, dakle svaki narod. Ko Allah kaže, je imao upućivača, dakle, svaki narod koji je bio u to vrijeme prije dolaska Muhammed a.s. imao svog upućivača. E Muhammed a.s. je sada poslan kao posljedni, konačni poslanik koji je upohvatio učenje svih ranijih poslantava i poslanika i koji je postao hatem u nebidjinu, znači tečak, to jest mur koji je udaren nakon toga, svi su oni pisali, po jednu, dvije rečenice, svoje vjeri svog šarijata, jel tako, svoje opcije, onoga što je Allah odredio, a to je jedna vjera, ali je zato Muhammed A.S. završio sa tim pismom, tim dokumentom, koji je nazvan Kur'an, i onda je Allah, Želešanu, sa poslanikom Muhammedom zatvorio kružnicu svih poslanika, i onda on kao da udara muhur i potpis, vidjeli ste. Ako vam nešto dozije iz općine, iz nekog sekretarijata, bi ne uvažavate ako nema potpisa i mura. Nema žiga i nema potpisa. Na tome, čim nema žiga i potpuse, ti to ne važavaš. Tako i ovdje, nijedna vjera nije udarila žiga do kraja, nije Allah dao da se udari, nego su svi pisali, jer svi poslanici dolazili određenim lokacijama i destinacijama koje su bile lokalno karaktera. I svaki poslanik je dolazio određenu narodu. Musa, alaih sallam, dolazi u Benu Israilu, Isa, alaih sallam, je dolazi u Benu Israilu, to je Isus Hrist. Ali Muhammed, sallallahu alaih sallam, je došao svim ljudima na svijetu. I zato Allah kaže u kul Prvim Karimu inni Resi, resi Muhammede, ja sam svima vama Allahov poslani. Ja sam svima vama Allahov poslani. Nisam ja došao Arabima. Iako je puna na Arabštvu, zato što je arapski jelik najdogatiji jelik na svijetu. Engleski, francuski, bosanski, bilo koji drugi je siromašan da bi predstavio Allahovu vjeru. Arabski je najbogatiji jezik, jer samo recimo za devu imate 20 naziva, u nas ima deva ili kamila, nema ništa više. Kod njih 90 naziva za kamilu ima ili za devu, a 350 naziva, neki kadu 900 naziva za lava imate u arabskom jeziku. I svaki mali detalj ili faza u životu ima drugi naziv. To nema li jedan jezik na svijetu i ničim se ne može dočarati ljepota Allahove vjerje kao na arabskom jeziku, zato mi danas ne možemo reći prijevod Kur'ana, nego karimo prijevod značenja Kur'ana, jer je nemoguće je punom prevesti na bilo koji drugi jezik na svijetu. nebo samo možemo približiti njegovo značenje. I zato se kaže prijevod značenja Kur'ana, razumijete? Tako da je nemoguće prevesti, i zato je Allah na arapskom jeziku poslao poslanika i svog posljednjeg miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji je derugira ushranije Allahove objave. A onda je uspostavio ovu objavu isto kao što mi imamo i naše zajedničke bivše Jugoslavije, Sfrije, 74. godine imamo Ustav, sjećate se, oni stariji se znaju, 74. godine je bio onaj Sfrije, Ustav njihov, evo da vidite kad se podijele ove zemlje na realnište Republike, onda smo dobili razne Ustave. Mi danas u Bosni koristimo Dejtonski Ustav, iako je baš neprevedan, ali, ali ga koristimo, nemao drugog, nemao bolje. I mi ne koristimo više Ustav iz Socialističke Federativne Republike <truh> Jugoslavije <truh> <truh> <truh> 74. godine, Ali zato svi sigurno ljudi kad bi pravili srdovi ustav u Bosni i Hercegovini, van ovom koji je na niki način nametnut, mi bismo sigurno koristili taj ustav koji je bio iz bivše Sosvališke federativne politike Jugoslavije, zato što ima puno stvari koje nam odgovaraju s tog ustava. I nikom nije zabranio da mi gledamo na ustav onaj koji je objavljen sve četvrte godine ili bilo, koji drugi ustav koji je ranije, razumijete, bi bio upotrebi, ali mi danas sve što radimo presuđujemo sve što kreiramo u Bosni i Hercegovini samo možemo na temelju ovog sadašnje zvanišnog ustava. A ovaj zvanišnji ustav, dakle, koji je derogirao sve ranije ustave i Republike Bosne i Hercegovine, kada je tek formirana, kao i bivši naše socialičke federativne Republike Jugoslavije, on je stavljen adakt, stavljen van snage, ali ga možemo koristiti, tako isto. Allah je šanu tražio od nas da uvažavamo i onu u vjeru koju je objavljena Ibrahimu, Abrahamu, i onu u vjeru koju je objavljena Mojsiju, Musavu, i onu vjeru koju je objavljena, objavljena, objavljena Isavu, Isusu, je on tako. Ali jedna ta više opcija ne može se koristiti zato što je došao onaj koga Allah poslao da završi tu priču i da udari mu da kaže ovo je nova verzija Duhovno kosmičkom ustava koja se naziva Kur'an i Kerim. I onaj koji ne bude uzimao to, on će, naravno, po ovom ustavu ili ovom zakonu, da sutra bude kod Olađe Lešanu, jel tako, odgovorn, a ne po onim koji su stavljeni već van snage. Razumijete? Tako da mi danas, naravno, ukoliko bez obzira koga smo slijedili ranije u lokalnom smislu, mi sada imamo poslanika koji je poslan svim narodima. I arabima, i turcima, i britancima, i englezima, francuzima, taoistima, brahmanistima, konfučionistima, fašistima, sekularistima, svi imamo došlo. Nije nikoga izostavio. Tako da niko ne može reći sudnjem danu E, Mohamede, ti nisi nas doslovno upozoriti, nisi došao u nas, nas ostavio. Nas i Crnogorcu da postavimo, jo, nas bošnjake, ma mi obanci nismo, ne, ne, ne, ne, ne. Kul imni Rasulullah ilaikum džemija. Svima sam ja Allaho poslali. I crncima, i Belcima i muškim, i ženskim, i mladim, i starim, i debelim, i mršavim, i visokim, i niskim svima. Tvim. Ema, zavijete, i niko nije imao pravdanja sutra da kaže, nismo znali jer ja vidite evo kako je Allah dao da danas imamo sve medije, da ne može niko reći, nismo znali šta je Islam šta je Mohamed, ko je Mohamed, nema više, nema više. Ne, svi znaju sada ko je Isa ko je Musa i ko je Isus i ko je Mojsija i ko je Mohamed i svi znamo. Allah je dao, vidite, i ovo što su nekih dijeli možda kroz razne društvene mreže, poput interneta, poput Facebooka i drugi, da možda nekad izvrnu moral ljudski na ovom svijetu, međutim je da ovo vidite, da preko njega se šire i ove vijesti, i danas vi ne možete, ovo ja vidite, ja ne mogu doći na to nije nigde objavljeno, svak može doći na kao tome ne može reći, jedan stanovnih bara mi nismo znali da na kurdić dolazi, sve je ovo obaviješteno, Ovdje u čitavom gradu su bile polijepene naljepljice I niko ne može sutra reći na svudnjem danu Kurdiću, što nas nisi upozorio o našem lijepom baru Kad ti Allah dao ovakav lijepi bar Pa na njemu praviš taj lijepi dar mar Hajde pa da se složimo pa da ovdje na neki način Pripremimo sebe da budemo sretni I na ovom svijetu i sutra Na budućem svijetu A to niko ne može da čovjeku pružiti da U dade osim Allah gospoda sve mira Jer nas jedini zna pa se dobro On nas jedini zna, niko nas ne zna kao Allah, naša majka nas ne zna kao Allah, naš nas ne zna kao Allah, naš bilo kod drugi kolega nas ne zna kao Allah. Evo vidite, Evo vidimo, sad mi mislim da sebe znate dobri, a kada bi ja bilo kola uprao od vas prstom i rekao, vidiš ti si takav i takav i jednom prečitavim svijetom ti kažem, ti si akav pa debil pa najbori Ti nisi mislio da reagoriš protiv mene, ti isi došao da me uvališ ovdje na ovom predavanju možda i ti is sigurno mislio da mi kaviš ponekuri pohvali. Ali kad bi ja tebe onako ošajicovo dobro je i, i kazu ti nešto ružno i upravo prstom u tebi reku ti isi takav, taka, najgori. Ti mi rekuš šta je, ta je međede i jedan, na mene upireš, razumijete? A nije mi nikad misli onajs međede i je Jel' tako, ljudi moji? Tako je, vidjeli u životu ti uopće ne misliš nekom na nečem. On tebi nešto kaže, a ti je njemu tri put više. A što? Vidio da ne znaš ni sam sebe. Bolje. Ti sam sebe ne znaš. Bolje. Pa nisi ti ne planirao? Jesi Nis planirao? Nisi. Jesi planirao čovjeka neke utarš šakom? Nisi. On ti je rekao nešto, ti ga zapucao šakom. Razumiješ? Što si ga zapucao šakom? Pa ne znaš ti sam sebe. Bolje. U tebi nešto prosao, kažeš, ne znam šta mi bi. Vidio da ne znaš. Niti sam sebe. A ko tebe zna? Pa Allah. Ne znate ni psihologija, ni pedagogija, i bilo druga koja naučna oblazda. Zobre na sve eksperte kojima mi raspolažimo, jer da, da oni znaju pa oni bi izdječili ovaj svijet, ljudi moji, Pa ne bilo ovliko alkoholča, ne bilo ovliko ubica, ne bilo ovliko oružja, ljudi moji na svijetu, da imamo takve eksperte koji mogu to da riješi. To je jasno da eksperti ne znaju one ljude s kojima sarađuju i rade. To je znak da ni pedagogija ne može da prodrije do ljudskih srca, osim ako Allah zelošava otvori kapije, vrata i penđere, i prozore ti njehovi srca koje Allah stvorio. Jer on da što zna gdje su te pukotine i kuda ulazi određena svjetlost, to mi ne znamo. I zato pogledajte danas u svijetu. Imate milijone i milijone pedagoga, psijologa, sociologa. Koje nemamo vrste danas eksperata sva razne oblasti. Pogledajte, kod nas niču na selima, sad u univerziteti. Imate u Bosni mali gradišću oko selo. Ima već njekoliko fakulteta. Čak u univerzitete otvarene u Tralniku. Mjestino imate sad sada, imate toliki broj, dakle to su armije profesora i pedagoga koji radi za ljudima, imate pedagoga, imate psihologe, imate psijatre, ali pogledajte, što je više pedagoga, sve nam je više ne odgoje narod, to vidimo u čitavom svijetu, što je više psijatara i psihologa, sve više budala kako vidite na svijetu, ubica, sve više. A sve koji imamo, te strošnjake koji liječe, patite, imate oni koji odvajaju droge od okola, sve više, oni koji piju, koji žene biju, koji djecu udaraju, razumijete, otkoda to, ako imamo takve strošnjake koji poznaju narod, koji poznaju dakle njihov mentalni sklop, otkoda se to desi, oni znači morali da, da rade na tome da razbudije što manje, jer evo kažu da veliki pedagoga danas u vijetu imate 17 miliona, 17 miliona, Čitavno svijetima je danas ugrom najbolji pedagoga što nije nikad u životu bilo do sada u ovoj istoriji, ali vidite, je narod, koliko je narod odgojen. Dakle, vidite, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kome je Allah dao izrošten vi, kome je Allah dao nadahnuće kojim je dao da ukaže na to i da on zna kako je Allah stvorio, I kako može čovjeku da priđe nakon njegove smrti na području arabenskog polotočja nije bilo ni jednog jedinog čovjeka, ne koji je pio jer je bio dokinut, ne koji je ženu bio jer je bilo zagranjno ženu biti. Ni koji je svoju čerku žensku ubacivao u zemlju i zakopavao kao što je bilo u predstavskom vrijeme, ni jedan jedini čovjek iz toga nije zakopao svoje žinu žensku dijete u zemlju. Ni jedan jedini Ashab nije pio osim poraničnih slučajeva kada šejtaonaj prevari, al to je ostotili nešto hiljada Asaba, morda jedan učinio. Nijednom nije bilo koji je trošio radne stvari koje islamom zabranjuje. A nas, pomovete toliki psijolozi, toliki psijatri, toliki pedagozi, a toliko od toga imamo da više nemaju EU u zatvorima gdje ljude da stavljaju. U nas u Zenici najveći zatvor drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, u nas luta, pa recimo samo Sarajevu četirstotine ljudi koji su osudjeni nemaju gdje da ih stavljaju ebola. Znači imamo toliko onaj ubica toliko, razumijete, razbojnika s kojima mi svakodnevno, jer nema mjesta za njih više. Razumijete, morali bi sve kapacitete staviti u službu, onih koje hapsimo i koje stavljamo tamo da spaštimo ovo društvo. Šta je to znat? To je znat da mi, samo nauči metodama, nismo u stanju ratiti ljude pravo i mjeriti pravim kapacitetima, pravim, razumijete, standardima. To samo može gospodar švjetova koji zna nas bolje od nas. I zato o nama upućuje poruku, zna da mi nećemo naći pravi put, zna da će nas šeitan ili lucifer zavarati, zna da će nas odnesiti to pravo puta i zato nam šarje objavu i onda nam na neki način skrijeti džehennemom i daje nam džegnetske ljepote. I jedno i drugo balansira, znate, i vidjeli ste u Kur'anu kad nekada čitate, jedan je meni svećenik ranije govorio, kaže ovo je malo zbrkad dola u Kur'anu kad ja sam poredao sve ovlo tematski, Kad govori o Raju u Kur'anu ili ženetu, kad govori ono i kada jas to poredao na ovaj način, kaže, ti jednako zbrga zdola, ja njemu kažem, pa nisi dobro to baš ti on nego zbrga zdola je od tebe, u glavi, nije u Kur'anu. Kaže, kako? Pa zato što je Allah postavio prirodno ono što treba u Kur'anu. Kako je naša naravna priroda, tako smo i nije. Ja kažem njemu, evo sad, recimo, ti govoriš, Neko ispriča li Lijep, visu, lijepu šalu, ti se rastegneš smijat, od uha do uha ti se razvali us razumijete, pa ti pro <coughs> tom se smiješ. A tu ođe ševi kod jedna mali i kaže, oče, umrla te mat. E? Oče, ide li je smijat tako? Kaže, ne. A da, tad ćeš početi plekati, da vidiš kakva se usne koje se razvali odmah smanjuju, razumijete, da vidiš kakva ljudaka, luda, lijepora, zburiš i tada smiješ. Je to prirodno, kaže jeste, pa to je prirodno. Zato Allah govori o džehennemu, a on malo iza toga malo o džennetu, pa onda govori o radosti i kanon odjednom o žalosti, razumijete, je li to prirodno, vidjeli ste u baru, Bilo kao u drugom mjestu sunce ondiano se naoblachi pošto je kiša. Kad počne kiša da grmi i da kijeva nepo ne vrijeme, ti kontaš, mili bože, kaže će nastati lijepo vrijeme. <laughs> A on proku prozeta da sve je pala safta ponovo sve suho. Volan, pa to je priroda, mom. Jer Allah zna prirodu zato što je on stvarao. On zna i prirodu čovjeka zato što ne? on stvarao. Nismo mi stvarali nijednog čovjeka. I da ga može i kod muštica kaže. A mala neka stornica saberu, svi džini ljudi jednu mušto napravi ne mogu. Mušici su bolno dobišlo. Razumite, moraš ti napraviti neki robot al da udariš i on će sad razvlači. Pa nije to. Mušici, mušici. Koliko mušca moraš tu klad, hajde što ti. Haj. Uzbjetu Allah nas vodi. Ješ ti sile? Bola je što vele je velesile. Ješ ti ekspertina svijeta u bolu, pa koja Allahova moć da i samo znate. Koja je ponta utama da znamo i u muoči, koja uvije vila i koja sada i koja će ponovo razumijete? Isato je vrlo bitno da znamo Da, kada smo ovdje došli na ovaj svijet i kada nam Allah dao da ovaj svijet bude prvi naš let, ovo je samo prvi let, znate dobro, nimo posljednji let, ovo je prvi let i od prvog leta se puno zna, jel' tako? I po lijepom danu vidjeli ste i po jutru se dan poznaje. I tako isto, po ovom dunjavskom životu se poznaje naš trošetak na, na svojnjem danu. Evo sad povedajte, mi smo rođeni u raznim porodcama, jel' tako? Nema gdje Nekome rodno mjesto Njurk, Nekome Medina, Nekome Mekka, Nekome Moskva, Nekome Beograd, Nekome Sarajevo. Nema gdje nismo rođeni. Zatim, nekom su rodteli Muhammed, Fatima, ono su Janko, Marko, Elizabetta, Robert, ono vam je tamo neki Jakob, ono vam je neki tamo Smajom, ono Ramo, razumijete i sad. Nismo mi mogli da obiramo bila rotela, nismo mi mogli da obiramo da li ćemo biti pravoslavni, katolici, muslimani, crnogolci, bošnjaci, englezi. Ko je nas pitao kad smo mi dolazi na ovaj svijet, hoće ti biti na govore ba? Ko nas je pitao, hoće ti biti na govore ba? Što je niko pitao ba? Niko mene nije pitao, u mojim bilječima kad se ja rodio od odca osmana i majke Fatime, niko mi nije pitao kakav ću ja biti. Nije mi nije pitao oči kakve očude imam, možda bi ja volio malo vrki oči, oni crni, daravi, razumij O ono mene plave, razumiješ, je li niko pitao kakve oči da imam? No nikogo, niti me pitao kakve oči da imam, neki kakav ću rad da imam, da će biti visok da mogu malo po šarku igrati, razumijete? Ili će biti malo onaj nizak pa da onda kažu svi mali šta ti fali, ili onaj veliki pa da kažu šta ima pod vas bore, razumijete kako je vrijeme kod vas? Nije, niko te nije pitao bit viso ni za ovakav, onakav, kada ti ćeš ušit da imaš da lolo fino, da je dan tri lolo malo ugljepnjene, niko te nije pitao, uzmijete. E sad mi u to nismo mogli stvarno da ulazimo i onda za nećemo Allahu odgovarati. Nas niko neće pitat da smo imali boju oči u crni, bijeli, ne znam, u crni ili zeleni ili plavi, tako da je nešto. Niko pitao da smo imali nos malo duži ili malo kraći ili malo još nastiji ko kod Kineza, da li će imati one kose oči ko Kinezi i tamo oni iz Koreje ili će imati one naše okice balkanske, finjine, razumijete, niko te nije pitao. Ali šta možemo mi sad da učinimo kad smo došli već na ovaj svijep? I otac je taj, mati nam je taj, nije nas niko pitao da hoću biti takav ili takav, da ću biti rođen. E sad dolazi tek izbor da ono i naše izrastanja sad mi biramo obećamo i sad za ovo alatek naš kašnjavoj nad nadziea ne znamo ono što je prošlo otac ti može biti Robert i Slavko i Marko i Mamuđi i Ćamilaja i Ramila i razumijete bilo koje, je ali sad mi određujemo e, sad smo mi na suo sad mi određujemo hoćemo bra, hoćemo ugraditi hoćemo u u pakao, hoće mu u jehennem, hoće mu u jehennem. Hoće onda na prijatelj bude Muhammedu sallallahu alejhi ve i Isa sallallahu alejhi ve sallam neko fini ljudi, hoće onda na neka spadalo bude naš prijatelj. Sve zavisi. To sad baš, sad možemo da izaberemo. Sad niko ne može da kaže e, ti moraš, ja ne moram, danas ništa, a mogu da uradimo ono što što želimo. E sad je izbor nana. I zato treba stvarno izabrati pravi put i pravu reprezentaciju koj ulazimo. Ako uzmijete slabu reprezentaciju, vama je izjaniti, izgubiti, ne odloste na svjetsko prevenstvo, ne odloste u raj i džene, odloste u igu džene, u pakavo. Razumijete, imam da kogo dodaje u pakavo, on će kasnije vidjeti da je samo tu uplakao. Nema tu, samo nametar nema nepotje tamo. I čovjek zato Allah daje nama na ovom svijetu, tamo vas bombarduje sa tim raznim informacijama da mi konačno shvatimo da mi treba da odredimo sebi put. Kuda da idemo? Da, na jedno mjesto na drugo. I u Kur'an i Karijevu spominju samo dva mjesta i dvije lokacije u koje će čovjek da uđe. Kaže Allah za neštanom فريكم في الجنة وفريكم في سعيب. فريكم na rasnom znači reprezentacija, klub, klub u osnovu. I svaki futbolski njivå ili ne znam, ovaj košakaški ili komataški klub se zove فريق. فريق, sad zanimljivo, razumijete? A ovdje Allah upotreblije termin فريق, فريق. Fariq, klub, reprezentacija. I kaže Allah imate dva kluba, dvije reprezentacije. Fariqum fil djenneti, Fariq, reprezentacija koja vodi u djennet, wa Fariqum fil sa'ir, ili reprezentacija koja vodi u haos, kataklizmu, katastrofu, u djehennem, u pakavu. Ima drugi. Razumijete? I sada kada gori u djehennemu, On no, govori o tome da će svako onaj ko ostavi Allahovu vjeru, ko zapostavi onoga koji ti je dao. i dao. Pogledajte, zar može čovjek biti toliko bezobrazan da mu Allah dade i vid da, i da gledaš I sluhu? Ili te kvalitete koje imaš gdje se ljudi trče da nam mora, oni šetaju. Koja je to ljepota kad ti moraš da voda, da da budeš drav, da budeš u ovaj izbapravi? da moraš normalno da provođiš tuda, da moraš da vidiš te ljepote, razumijete? I kad pogledaš koliko je ovdje Allah dao ovaj kazan pola pored vaših kuća ovdje, bolan bolan. Ja kad sam bio ovdje, ono ranije nekada, prolazići se, ja sam na kupi i toko sam onaj bio fasciniran Allahom ljepotom, pa kažem koja je blagoda dat ovome narodu ovdje. Ovamo planine i ovaj čisti vazduh koji dolazi ovamo iz mora i od i so koji se miješaju, taj je pota i blagodaj koja vas pušta na ono mesto je ovaj grad. Kako bi oni tek trebali zavaljivati? Allahu dželešanu. Pogledaš ovu olamo, vidjeli ste vodu toliko u blan, šta mislite koliko bi nam trebalo čumora, koliko bi trebalo struje da zagrije u ono naše jadraske more? A vidjeli ste kad uđe juni, juli, august, Allah, tu, tu veliku času, taj, taj veliki, vidite tako, tu veliku čašu, tu veliku flašu, kako je zaglije i od ono traji čitavo ljeto, razumijete? I poledješ šta je sve u njoj gulandajato? A nimaš ništa, samo malo odeš i ugrabiš koju sedi ribu po nama. Koji su dati A sve te ribe, ta mora, te planine, sve je to dato nama. Sve dato nama da raspolažimo. A naša je samo da kažem jer ja bi tebi šućao, tebi hvala, tebi zavadnjivo na tome što su mi dao. Eto, pa zar može čovjek stvarno biti takav, jel tako, Tvrdoglav, da ne zahvali onovi koji mi sve dao. Evo, vjerujte, kad bi ja ovdje sad imao priliku da večeras neko meni priđe i kaže Doktor, svaka ti čast, evo ti sto hiljada eura, jesi mi dobar svaka ti čast. Eto, onako, u osebe, ja dajem sto hiljada eura. Kako bi ga smoknuo u čelenku, sve bi pucalo ovdje postavljeno. Sto hiljada eura, razumijem? Sto hiljada eura. Hej, tebi malo kad rešamo jedan organ, recimo bubreg ili nešto, treba transplantacija u nekoj evropskoj zemlji, mama treba 300.000 neka evra. Dola na tima bubreg zdrav. Imaš stvar bubrega. Šta ti sve ova pravo, kad to plaćaš? A meni da kažeš 10.000 evra i ja bi te poljubim onda bi stalno svaki dan te nazivao i govorio: Jesi ja rana, kak si ja babe, sađe moj, jesi mi se naspawao. He, kako bi ti zahvalan bilo za 100.000 Eura. A vidite šta je nama Allah dao? Koja je ljepota u nama, koji je kvalitet u nama? I opet ti nekom drugom zahvališ. Ona će primi na posao, što ti je dao malo tamo, te izrabili, je dao ti 200-300 eura i ti sad se slomiš, izgubiš i drave kod njega i ti njemu svakati, džan, direktore, ti si meni pomogao. Allah mi što, njemu On ti sve dao, drave. Sad ti je Allah oduzme ruke, noge, slu, već nijedan ti nijedan uzeti bilo gdje bi ovdje vani razumijeti u stranstvu i ti da neki posao. E, zbog toga je, kažem sad, naš izbor, ali taj izbor treba da bude na, na savjesti, taj izbor treba da bude svjesno izvranan, a ne ono da nas otac i majka gurnu, zato mi sad biramo. i zato imate ljude, otac mu nije ništa vjerovao, ali zato dijete njegovo sad, šta je shvatio, falo Bogu, i zna gdje je njegovo mjesto, gdje je njegovo mjesto pod ovim suncem, zato vidjet Kad budemo onaj nekad imali priliku možda više govoriti o ovim temama, mi je žao da govorimo o Jahennemu, jer toliko ću vas prepadat, da ne ište onda neki način smijet hodati ulicom, razumijete koliko je Jahennem plat, koliko je opasan, jer on je onaj, toliko eh, da u dubinu otišao da kaže, poslanik Ali Salam, 70.000 godina se pada u njega. Zamislite, Jahennem kad se baciš, 70.000 godina u njega skide. 70.000 godina! To nema jedna relacija na svijetu, ni ti na ume svijetu, ni ti u kosmosu. 70.000 godina i poslanik alai sallam jedne prilike sjedio svojima sahabima i čuje jedan tu pudarac, ono nešto, dum! A sahabi trzdu se i kaže šta je ovo Allah u poslaniče? A poslanik alai sallam kaže znate li vi šta je to? Kaže ne znamo, Allah njegov poslani, najbolji to znaju. A poslanik sallahu alai sallam kaže to je kamen koji je bačen u džehennemsku vatru prije sedamdeset hiljada godina i sad je konačno pao u džehennemsku vatru. Pa nema i zajaca iz toga, a bali Nema više nazad. Ko ovde, osim vjernika, koji je bio vjernik, pa imao puno grija njega, žalala Izvaditi. Ali taj koji bude izvađen, koliko je bio veliki i griješnik, koji biti dobro ispečen, nije šala, u vatru koja je oštrija, rigoroznija, opasnija, drastičnija nego dunjaoška vatra, kaže poslanika Veslam, za 69 puta. Ali na lošta, ako imate u furnu, kotko je peć, pa samo malo ono, kad se dobro rasplamsa vatra, sjetite na platu samo jednu minutu, ja vas ne molim. A znam da <laughs> Skakaćete vrlo brzo. Mi se je rekao da vas je ujao onaj, neki štakor ja nešto drugo. Kako skačete po vašem stanu, u vašoj kući, kada vi samo cijeli malo jednu, jednu sekundicu, razumijete? A kako onda tamo ostati u toj džajanemskoj vati? Zato kažem, to su strahote koje poslanik ali ih sa nama svojim brojima, a nismo jel ja tako iz priča okazao, jer ja ću o puno da govorim jer je nas to puno odvalo dajko. Ali želim malo više da govorimo o džennetu, jer je, je to nešto ušto svi želimo da odemo u raju koga svi priđerkujemo, naravno. I Allah neće nikoga zakljući vjerujte, neće nikome to zabraniti. Allah voli svakoga ko voli ono što je lijepo. I imate jedan hadis poslanika Islam je kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, inna allahe jamalim yuhidbur jamale. Allah je lijep i voli lijepo sve ono što je lijepo. Džennem je ružan, znate, dobro ružan. I u njemu će čovjek biti izvjetno dužan. Ali džernet je lijep i prelijep. I sve je u njemu prelijepo. Razumijete? I rijeke, jezera. I kaže se u brojnim hadijskim dijelima da ove rijeke što imamo, što gledamo, naše more koje je predivne u se je li tako insan i okupa i sredi i lobi ribu i, i ušiva u pogledima u toj panorami. Kažu to je samo djević ljepote koju će Allah dati na sudnjem danu. Pa imate u Kuranu se spominje da će u džernetu biti i onaj voćki takvi, jabuka, krušaka, biće, razumijete, banana, i čovjek kad dođe, uđene treće, pa jedno banana, jabuka i krušaka kod nas u Trnoj gori. A jo kaže, Hasan el Basri, one su samo oblikom iste, a kad bude je jeo, videće da su one milion puta okusnije i lijepše. Jer nama je Allah dao ove banane, ove jabuke, kruške, šljive, isto ovo što mi danas konzumiramo koristimo, samo da nas na neki način uputi na to da da prižekujemo to sutra na sudnjem danu, pa kada spominje to, to će biti kad je daleko bolje nego što što mi danas jedemo i što konzumiramo. Zatim bit rijeke od prociđenog meda, rijeka od meda igre. Nema otkupovat po kilo meda, balamp, onda nemaš, par nemaš kupit, tamo dođeš rijeka prociđenog meda i onda dođeš filoj, uđeš u tu rijeku i jedi koliko ti je volja, razumijete, nema tamo, da na ono nakel se daje na grame, tamo je sve pušteno čovjeku, razumijete? Samo treba da budeš lambda u svijetu taj koji će zaradi to za dovojstvo. Imate. I gledate kako je kod nas to Allah perfektno čovjeku dao da jednostavno čovjek koji je čovjek koji je normalan, koji je pametan, koji je objetivan, koji je razuman da on ne može nikad jenem zaraditi nema šanse. Ako čovjek po islamu uradi jedno loše djelo, piše mu se jedan negativan poen, jedan samo jedan poen. A kuradi dobro djelo od nama se piše od 10 do 7 sati na Dakle, od deset do sedam se vapa, što mi kaže. Dakle, bilo koje dijelo, recimo, kažeš čovjeku, ide ulicom čovjek, ti njemu kažeš budalo jedno, mlejito jedan. Povriješio si, jer jedan grid. A čovjek ne ide fino ulicom, ti kažeš kak si komšija, jeste na spavu, jeste dobro, kako je familija, a on kaže, fala, bog dobro. Imaš odmah deset pojena, najmanje do sedam stotina pojena. I sada, recimo, sretnješ ljudi u toku dana, 10 bakar, si 10 po 10 bakar, a ne 10 sre, po 10 pojena ima 100 pojena. Pa nisi valjda takav debil, hoćeš da sretne što ljudi i da imš ima kaže najgori riči. Razumite? Pa tam kad računamo švrničaka po matematički, nema šanse da tođir tu teglenu. Samo kui imaš, razumijete, jel je l'te u glavi, ja po čovjek samo vjeruje u Boga, u Boga ko vjeruje i zna da će on sutra nagrati i gotovo, razumijete? Zato dođeš kući, onaj, ne možeš je ni govoriti, vidi ti je kakva, peraje, ne kako mu to navila. Eto, pogriješi vam, za nije ljepši reč, a mašala šta ti je lijepa frizura, ma ti nekoguri, a mašala, i odmah 10 do 700 stotina pojena. I ona donese ručak i ti kažeš, a je ljepote, jesi ovo uredila, e svak, a ferim ti bio odmah deset sedam stot pojena. Ona naiđu i ti jeći mokrije što deset sedam stot Razumiješ? I ti svojim zbogutanjem, zbogutanjem, možeš da zaradiš onaj internet ona vidiš kako to ova film po ponavljena. Ne mora ti sad nešto, neka čuda praviti ovdje po Crnoj godinu na nekom drugom mjestu, ali mora da bude tvoja zakonca žena. Isto kad bi tuđo žena rekao gdje su ili ne potice, odmah ti je pojim, razumijete onaj oduzirit, razumijete? Ali zato svojoj ženi kaže, zato da se postiče moralu u slavu i vidite kad čovjek računao nema šanse da, da čovjek hode tamo gdje, gdje nije dobro, ali zato mora da bude iskren i da zna u koga vjeruje i da ga vjeruje i da pokuša što bolje. I normalno svako od nas želi što više da imaju kolati miradunja alkoholibi, svako od nas da imaju bolje u kući i bolje auto. Tako isto, ako želimo bolji džernet i bolju, kako grebni tamo, one poziciju džernetu, onda što bolje, što više dijela bolje da uradimo, što više da izgovorimo lijepi stvari, što više nešeg lijepog da kažemo. Šta je Džernet je oposlanik, ali i sam vam definirao? U jednom Hadisu kaže, Allah je šavlju Džernetu pripremio svojim dobrih rodovima, to je svoj njega vole i koji ga obožavaju. Pripremio je takav, Džernet kaže, ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. Kako god zamisliš, nije tako. Ona jedan objašnjava o čovjeku, neko uboće iz juždje velike, ovo je da skontar. Pa vam on bi jašnjalo kako to izgleda, pa, kako ovo pokusilo če, nikako je skontak, nikako je skontak o nekom voću koji nikad nije vidio u uđenom reci. I onda on s kaže, a znaš ti kakav je tramvaj? Kaže ovaj, znam, no, je nevičina to voćka je nevičina tramvajka. <laughs> Tako mi je ovo, ali dakle da pa mi ne možemo ni ni mislima za ljudje, ne možemo pojašnjavati ljudima, Je ne možemo to svačiti, a tek kad dođe tamo tek će vidjeti te ljepote, kojalarda on govori da je da uži u tome i da se ono što mi repi totalno razrahati i da tek onda osjeti da je trebalo biti još bolji na ovome svijetu. Evo zato nas Allah odnafar da mi ne drugima upućujemo, jer drugima lijep riješ kažimo. I zato evo ja koristim priliku da zahvalim ovom našem udruženju, ovo je tako ne organizaciji Orient, je tako, da im zahvalim na ovoj organizaciji koji su učili jer će oni imati sigurno da velikog dobra, kao i mi svi koji smo se ovdje sakupili da evo, čujemo nešto što je afirmativno dobro i što koristi svakom čovjeku, jer obično ni uvijek treba jednim ljugima da pomognemo, jednim ljugima da namo lijep savjet, jer svi treba da budemo sutra sretni. Družno je bilo, vjerujte, kad čovjek najdje od kad vidio nekova da se u moru, može nikome biti svejedno, ne može. Kako nama da budi svejedno kad znamo da će sutra mnogih ljudi u uđenjem izgara i tamo bikati i plakat, a ne možemo ono pomoći. Ne možemo tada, ali možemo sada. Razumijete? Sada možemo. Sada možemo i drugima da kažemo nešto lijepo. Sada možemo da pitamo, da vidimo kako da se izborimo za to. Jer od nas Allah ne traje da budemo ni sinomašnimi, ne, ne naprebenemo. Naprotiv, traže od da budemo i bogatiji, da znamo i da imamo. Ali to što imamo, bar da zahvalimo Allah. Razumijete? Kad imaš svoju lijepu domaminu, zahvali Allah na trna. Jer može Allah dat neku strahvatu neke zemlje, pa sve se razvali, razumijete, po toj zemlji. Prema t to zato kažeš, Jarabi, Bože moj, daj da moja domomljena bude uspješna fina. i kod to ne zabragi. I onda kad svi tako mole, možete misli kako će ta domomljenica se razvija lijepo, kako će ljudi u njoj je lijepo da se osjećaju, jer što je bolja blagodat, svak se lijepo osjeća, vjerujte, evo, vidite, što je više blagodati, na zemlji osjećaju se bolje i muslimani, i kršćani, i židovi, i bilo koji drugi, je tako? A o tome, to odna zlava to je jednu ljepotu, tu, taj jedan oprok drugima drugi ima, jer smo mi svi Allahovi rogovi, prema tome, nema vezi onaj koji vjeruje i ne vjeruje, on Allahov rog, samo što ovaj koji ne vjeruje sutra fasovat, jer da ne fasova nemoj biti ti škrtica pa ono ne dodijeliti onom što je lijepo, jer onaj ko zna da je nešto lijepo, a ne pruži drugome, znači on je škrtica, ne pokazuje drugome. I sad bilo ružno, recimo da ja ovdje imam veliku tepsiju baklava i da polako ujmem jednu, I dok ja vama govorim, jedem i onda uzmem drugu, jedem i karim, hmm, a što je, da zra na Pa opet uzmem treću, pa jedem, a neko od vas nije ni večeru, možda ne učio danas, i da vidiš kako, kako je ružno, kada ja sve čitam, u tepsu ja, tricir, bakalala, smaklimo, nikom gledanje, svi mi eko, posla ovog debil, da nam se obratio, ovdje gore, i da nam govore na koškarticu. No, znam vijeti. A pravi čovjek je normalno, Ponuti drugi imaju tako jako, smakram da je ta baklava lijepa, jak je svoja babe, prijatelje pozvati da malo teba baklavi osjeti. Tako i mi koji znamo šta će sutra biti, a oni koji su to dobro poučili, znaju dobro o tome, onda mi moramo drugima to pokazati. I moramo druge pozvati u to. Razumijete? Tako da taj poziv nije poziv nešto što je loše. Jel, naproti, mi pozivamo samo ono što je dobro. Pozivamo spas. E sad, šta neko smatra spasom, to je nešto drugo. Vidjelite, neko smatra da je droga spas, pa u drogi malo osjeća po neko zadovoljstvu i bježanju od tih problema. Jel to spas za njega u istinu. Nije, vidjeli ste, to svak zaključujem da nije. on misli da je to spas, tako i od vas. Neko misli da unećemo spas drugom? Ne. Filozofiju nekoj drugoj ideologiji? Ne. Spas je ono onome što ćemo na ovom svijetu postati sretni, što ćemo u Kavuru kad budemo onaj, tamo kada Srbi budu oprvali, budemo sretni. I u Vjeri biti sretan i na sudnjem danu da uđemo tu pravu reprezentaciju koja će pobijeti i ući u te džerneske ili rajske perigoje gdje će da se osjeća ono najljede i gdje će da osjećaj na pontu koji nije imao uopće u Eto, pa zbog toga, mi o tome i govorimo evo nadam se, da smo bili bar jasnije ove nekoliko trenutaka, to ono samo izgledio tako one moje inspiracije koja evo Alma da ovo trenutka učinjena, ja sam onda mislim drugim stvarima. Govorite lepo ono što je ja Alma odredio, ja sam i gazao ovom prilikovi na kraju samo da još napomenem da e, imamo jedan projekat novi i to sam volio spomenuti među onim ljudima koji možda vole knjigu i vole nešto što govori o svim segmentima našega života. Mi za nekod komisjecija govoro da stavljamo e, štampu jednu od, od velikih dijela, mi smo to nazvali projekat stoljeća upravo to toga što je jedna od najznačajnijih knjiga u našoj, ona jel tako, islamskoj kulturi, i civilizaciji, a to je dijelo sahih imama, muslima, sa komentarom. Oni koji znaju šta je Kur'an i šta je sunne poslanika, ali i salam, znaju da je Kur'an najmijedostojnija knjiga i najautentičnija knjiga pod ovim nebeskim slomom. Nakon Kur'ana, najautentičnije knjige su Buharina, Zbirka Arisa i Muslimova Zbirka Arisa. Znači, to su takvi kriteriji upotređeni koji nisu ni, za, ni za koju drugu knjivu. E, mi imamo Bohari kompletno kompletnog i prevedenog sa komentarom, evo sad ovih dana završavamo, ako mogu ne odjede u proceduru se ide u proceduru lektora i tenčkog uređenja i za 2-3 mjeseca, inša Allah, mi, ako mogu da objavljujemo ovaj muslimov, Zbir, muslimog zbirku Adisa s komentarom, naravno našim jeziku i s arabskim jezikom, tako da će knjiga imati osam tomova, dakle osam velikih knjiga od negdje šeststotina stranica, dakle preko pet hiljada stranica i ona će biti, u pretplatni naravno, pretplat će biti stotinu eura za područje Crne Gore, Srbije, Kosova i Makedonije, dakle zemalja okroženja, u Bosnecu 180 e, konventnih maraka, ovdje je stotinu eura, A želi da se pretplati, moće kod ovi naši finni momaka iz Orijenta i, naravno, Islamsko kulturno centra iz Podborice, moće slobodno da se pretplati kod tih naših momaka, a onda, kada knjiga je izađa, onda će biti negdje oko 160-170 eura u prodaju. A onaj ko želi da je tinije domije, moće dakle kod pretplatu, a mi ćemo knjige dostaviti kada budu gotove pomode za nekoliko iz sredci do vaših kućnih adresa. To je dakle, taj projekat o kome govorimo, je, samo da nemajamo nekoliko knjiga, jer su me organizatori zamolili da, i rekli da mogu s tobom da kažem o, nekoliko knjiga koji sam ja donio sasvim moji mojih autorskih knjiga. Ja sam do sada inače objavio 33 autorska djela, dakle originalna, osim prijevoda ovo što radi muslima i druge. Imamo posljednje tri moje knjige, jedna je pedagogija Mohameda Ali Islana, Dakle, to je prikaz i analiza, poslalniku veli salam, odgojni metoda sa djecom, sa ljudima, sa drugima s kojima dolazimo u komunikaciju i u saobrađaj. I tu su spomenuti brojni hadisi od ostojnih koji govore o tome kako odgojiti sebe i druge. Zatim druga knjiga se zove Šta svaki musliman treba da zna. Šta sve kim musliman treba da zna? Dakle, sva su posebna pitanja u formi pitanja, naslov lekcija onda ide ono što bi čovek trebalo da zna iz oblasti 23 oblasti našega života. Vrlo je knjiga i treća knjiga jeste Smak svijeta. Evo dolazi. I to je ja sam to pisao i htio da završim prije 21. decembra 2012. godine kada je završetkom kalendara maja Bilo nekima jasno da će smak svijeta doći 21. decembra 2012. godine, znate da je negdje u Srbiji neko selo bilo ko diva sačuvano od toga, pa su ljudi se slanjali 20. decembra najveće da se sakriju. u Francuskoj takođe, u Turskoj takođe, u Japanu su pravili neke opne, Onaj, pa su tu ostavili hrane, kisnika, pa onda kad nevi bude došao 21 prije toga da uđu u to da se fino skopčaju, zamontaju, da kisniku potrebe, pa kad prođe smak svijeta da oni izađu. Znači kao što znate, smak svijeta, ne može niko zaobjeći, iz za vijednici jer će Allah vjetrom, povjetacem koji će dati svim vijednicima, uzeti život, a samo će da donim nevijednicima se sa čimci smak svijeta, tako da znate da je vijernik i toga oslobodnjeni, zato smo mi raha totalno od toga, jer nećemo doživjeti taj haus i najmučniji dan koji se desiti u ovom čovežanstvu. I tu je upotrebljeno, to je u stvari jedna zbirka hadisa ljudostojnih, data dakle, autentičnih, pravjernih hadisa, poslanikama islami, ona sadrži 348 hadisa koji govore o svim prednacima smaka svijeta do samog sudnjega dana i tu ste prepoznati sva ova kretanja koja imamo i kod nas u društvu i čitamo me svijet, vidite je to sve poslanik, ali se vam najavio. Jer niko nije mogo da znao što je se desiti budiš osim Allah, a on je obavijesnio slovo poslanika, to je dao mu nadahnuće, pa je on to izgovorio i mi imamo prilike da čitamo čak i ono što će uskoro biti, sručivanje kamenja s nebesa, mijenjanje ljudskih likova, likove majmuna i svinja i, kao što nate propada je zemlje, to je već imao u ovim svijeta, danas je samo zemlja i propadne čitavo naselje i čitave familije, to se uskoro očekuje jer je to predviđeno poslanikovali svema visma i sve te detalje možete naći u toj knjizi, imate prilike ovdje kod ovih naših lijepih vrijedni momaka iz Orientada na neki način pogledati i naravno druge knjige i naslove koje imate ovdje od toga Oni organiziraju ove sve priredbe i ova predavanja i razna plaćanja koje imaju naravno i to ide od ovih knjiga ovih drugih naslova koje ovdje pored ova moja tri naslova imate ovdje predviđene, pa bilo lijepo, bilo je pohvalno da uzmem poneko tih knjiga da ove momke na neki način ovu aktivnost pomognemo da nam organiziraju ovako ponešto će afirmirati jednu ljubav među ljudima i nekom vrstu miroljubiju koexistencije za kojom svako naravno žudi jednom lijepom riječu, lijepom ljepotom koju, koju su svi obasnuti, odavlaha ovaj, dželješćama, nažalost neko to iskrivi svojim ponašanjem kao što znate u propasti. Pa ja umolim ovaj, da da svaki hajt, svako dobro, da su smilije našim da Ako Bog, reša Allaho ta'ala, dadje ozdravljenje našim bolesnim da nas uputi, da shvatimo pravu istinu, da svi odjemo u ovu lijepu reprezentaciju džennesku ili rajsku, da ostavimo ovaj pakao i džahennemi na ovom svijetu, na budućem svijetu, ako Bog da, i da ovom svima vama dar nehaju. للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا جدا أطوادا جدا أنت يا ملهم شعب أن يبرو عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن, ليكن ليكن ليكن حبك للأرض مداد قلم انت فك ما ضرت عنا بنيت وبنيت وبنيت, وبنيت المجد قوادت شد انت يا ملهم شعبي ان يمر وعشتهم حققت للشعب مرام للشعب مرام زيد